Archaeologists are excavating what appears to be the fossilized remains of a giant creature. As yet unidentified, the remains are being examined to help scientists solve this colossal mystery. Just nu sitter vi i ett någon annanstans än i våran studio. Vi sitter i ett pojkrum med Zelda-fischer på väggarna och det betyder då att vi har en gäst i programmet idag. Välkomna till Par i Pixlar. Det här är en spelpodcast där vi pratar om nya spel och gamla spel och allting annat som är relaterat. Jag heter Robin och med mig har jag också min fru. Och jag heter Filippa. Och, eh, idag har vi faktiskt också en gäst i programmet som kanske kan introducera sig själv. Mm. Tjena, det är jag som heter Axel. Lipp. Och eh, jag kanske ska presentera mig själv också. Eh, jag gillar att spela spel, naturligtvis. Och eh, jag inriktar mig väldigt mycket till japanska rollspel. Så som Final Fantasy, Tales of-serien, allt sånt där. Det är liksom min nisch. Och eh, eh, jag gillar anime. Och jag brukar springa runt på konvent ganska ofta, och det är liksom lite av mina intressen. Mm. Bra spel spelsamagare i alla fall. Verkligen. Mm. <laughs> vi, vi, vi, vi, vi har fått chansen lite här att gå igenom din spelsamling här. Mm. Så... Den var väldigt imponerande. Mm. Ja, mycket bra, mycket bra spelare och mycket saker som är svåra att få tag på också. Mm. Det är alltid mm. intressant. Ja, jag är lite av en samlare också, så, samt äh, att jag gillar köper sånt som jag tror jag att jag konkurrens. kommer att gilla. Ja. <laughs> men hur, hur känner vi dig då? Det är väl, du är väl kompis med Filippa från början? Ja, precis. Ja. Vi kände väl varann för ja, ganska långt tid. Ganska tillbaka. lång tid. Jag tror att jag skrev till dig någon gång för att jag tyckte att du verkade som en intressant person. Och det var jag. Och sen, <laughs> och sen råkade du börja på natur. Och mm. då tyckte jag att det var kul liksom. Och sen så... Jag vet inte vad som hände men vi slutade ju snacka typ. Och sen så... Kom du in på game någon dag helt plötsligt? Där du jobbade. När jag jobbade. Och med Robin. Och jag kände inte riktigt igen dig från början. Jag var tvungen att tänka efter så jag kollade på dig lite extra noga. Så jag vänta, vem är det? Och sen så... <laughs> Samma jag, här. Ja, och sen så <laughs> såg jag, oh shit det är ju du. Och sen så hälsade jag och ja. Jo, precis, så du att var, var, var väldigt artig. Du sa efter att du hade förklarat det vi kom in för att fråga om. Så Aa. sa du väldigt artigt. Får jag fråga en fråga? Ja. Sade du. <laughs> är inte du Filippa? Alltså. Ja. ja. <laughs> alltså, var, jag var osäker. Vad det var alltså. mm. det. Det är rätt kul för många som lyssnar. Eller, alltså, anledningen till att man lyssnar på det här är för att man är intresserad av tv-spel. Så att, bor man mm. i Stockholm så är risken väldigt stor att man faktiskt har handlat av Axel. Ja, ja. Som jag stod på Game. Precis. Det är ja, väldigt på. Väldigt kul, Precis. Mm. Men det var ungefär ett år sedan så... Mm. Ja, det här avsnittet så kommer vi ta en, ett väldigt bra spel. Vi har valt att spela Shadow of the Colossus. Mm. Så det kommer första segmentet att handla om. Och i nästa segment så kommer vi prata om spelmusik. Vilka några av våra favoriter är som ligger oss nära att hjärtat? Ja, precis. Det blir tre låtar var. Så att det blir totalt nio låtar. Så att först kör vi en liten... Recension och prata lite om Shadow of the Colossus och sen kommer vi att köra lite skönt spelmusik liksom. Men först tänkte jag prata om vad vi har spelat lite den här veckan. Just det. Ska vi låta vår gäst börja kanske? Jag tycker det. Vad har Axel spelat den här senaste tiden? Oj, förutom Shadow of the Colossus naturligtvis så har jag ju spelat Star Ocean till The End of Time till Playstation 2. Det är faktiskt mitt, absolut, mitt absoluta favoritspel genom tiderna. För Oj. Att, det är mm. det. För att... Det, jag tycker storyn i det spelet är så fantastiskt grym och det finns så himla mycket att göra i det spelet, det tar liksom inte slut. Det är stort alltså. Och eh, det är också att jag har väldigt mycket nostalgi över det, jag spelade det samtidigt som Kingdom Hearts lättes någon ah. gång i den tiden. Så jag var ju liten och eh, då när jag spelade det visste jag inte ens vad det var, jag bara köpte någonting på Morpho och sen så... Blev så himla glatt överraskad. Och det här är faktiskt femte gången jag spelar igenom det. Varför spelar du den femte gång för? För att eh, det finns så mycket att göra i det spelet. Och fast jag har spelat igenom det fyra gånger innan. Så har jag fortfarande inte gjort exakt allt som finns att göra i det spelet. Det är härligt. Det här fem... Ja, och den här femte gången följer jag faktiskt en FAQ. För att verkligen, verkligen hundra det. Och det kommer att ta tid. Men jag känner att det är mitt absoluta favoritspel. Det måste mm. göras. Det verkar ju som att Axel är här. Han, han gör alltid 100% av ett spel. Jo, precis. Liksom, kan man göra en nightmare-nivå på ett spel då kommer han göra det. Jo, men det, det, det Axel är Axel man ser på, på, på PSN inloggad och alltid så här, ta trophies som är typ jättesvåra och det blir så här, hur, det är som nu, Du spelade ju också Catrin, eller hur? Ja, jo, ja. Jo, det gjorde jag. Har du tagit Platinum på Catrin på PlayStation inte 3? Inte än, men det är en enkel orsak till att jag inte har gjort det och det är för att det finns ett random moment i det spelet som gör att vissa nivåer i det spelet blir baserade på tur. Mer än skill Och det gör mig så här irriterad Så jag ah. orkar inte då Nej. Däremot så har jag Klarat ut spelet på hard Och det var faktiskt En utmaning Måste jag känna det jag kan tänka mig med Ja det ska jag ha en medalj för För det ah. hade jag aldrig Jag haft honom. med så att det är <laughs> Vi är väl med att vi Mm. Ja, vi har problem med mm. spelet första gången och sen när vi är klara med det, då lägger vi undan det. <laughs> jo, men det, det finns så mycket annat att spela. Liksom, så <laughs> att att det är sällan man har tid att köra ett spel med en, en gång. Alltså, ja, bortsett från typ Final Fantasy 7 som jag måste ha varvat hundra gånger. Men... Ja, det finns undantag. Precis. Jag tänkte prata lite om spelet jag har spelat senast tiden. Ett udda spel, Deadly Premonition Director's Cut. Ja, udda är verkligen rätt ord. Mm, kan man säga. Uh, det här är ett jättebra spel om man gillar Twin Peaks. TV-serien. Vi älskar ju Twin Peaks. Alla borde se den serien. Mm. Men det här spelet känns lite... Alltså, det är lite för bokstavligt, tycker jag. Mm, det kan man säga. Skräcken är inte den här subtila skräcken som man det, det är söker. Det är skräckspel också. Ja, ah, precis. Mm. Du löser ett brott. Okay. Blanda, ett blanda liksom um, Silent Hill Resident Evil med... Uh, Ja, vad ska man säga... GTA kanske? Ja, och typ alltså, IT. Ja, mm -hmm. Stephen Kings, precis. Jag älskar David Lynch bizarra sätt att uttrycka saker i Twin Peaks och alla hans filmer som han gjort. Men det här känns lite förbokstavligt Här har vi tagit allting som kan vara konstigt och blandat ihop det i en stor smet. Det här är en japansk tolkning. Skulle man kunna kalla det. Eh, alltså sen så, jag måste ju faktiskt säga det också att eh, jag spelar ju spelet faktiskt nästan bara för handlingen. För jag tycker att den, den är ganska gripande, men för själva spelmekaniken är, den är trasig, den känns 15 år gammal. Sättet du rör dig på och, och allt det, det, det är liksom, det är laggigt, det är mycket buggar, det är jättedåliga ljudeffekter som man bara stör oh, sig på. Och de det, det finns usla. Soundtracket har typ två spår som oh. bara går om varandra hela tiden. Så att, eh, jag känner så att nej, jag kommer nog spela klart det, men det är nog ingenting jag kommer plocka upp igen. Nej. Men det ska bli kul mm. att se hur det slutar och jag har kommit en bit in nu och sådär. Så mm. Jag återkommer med mitt slutliga liksom, tyg, betyg. betyg till det spelet. Och eh, vad har flippat spelat den här veckan? Ja, förutom att backseeta Deadly Premonition så har jag ju spelat klart The Walking Dead nu. Telltales Walking Dead. Precis, mm. inte det här Survival Instinct eller nej, precis. det ska Det tänker jag nog inte nej. prova på. Walking Dead är ett fantastiskt spel. Jag vill inte säga för mycket för att förhoppningsvis kanske vi gör ett avsnitt om det någon gång i podcasten. Men eh, om man inte har haft tillfälle att spela det så ska man verkligen göra det. Helt otroligt spel. Ja, det är verkligen... Eh, det är, bättre än serien. Det är bättre än serien. Jag tycker att det är bättre än serietingen. Jag tycker att det är det bästa som någonsin har fått en Walking Dead-logga på sig. Jag måste, verkligen. Bara, jag måste bara fråga, är det baserat på serien? Det är samma universum. Det händer okay. samtidigt, fast med olika personer. Man kan säga att man mm. kan kanske stöta på några personer som finns i serien också. Okej. Okay. Mm. Okay. Den går liksom alltså, parallellt med tv-serien och serietidningarna, skulle du kunna säga. Men jag tycker att det här spelet är brutalt mycket mer intressant- ja. än vad tv-serien och serietidningen någonsin har varit. Och jag har nog aldrig spelat ett spel med sån naturlig och rapid karaktärsutveckling som det här spelet. Mm, precis. Du är väl... Du, ska, du, har, du, ska, du har bara den här... Um, 400 days. Precis, den har du kvar att spela. Precis. Den är bra, men den kan vi prata om vid ett annat tillfälle. Yep. <laughs> nu ska vi, vi prata om uh, dagens spel då. Ja. Mm. Mm. Verkligen. Uh, Shadow of the Colossus. Mm. av Team Iko som ägs av Sony släpptes till PlayStation 2 2006 och i en liten HD utgåva tillsammans med spelet Iko till PlayStation 3 år 2011. Uh, director and designer Famitsu Ueda uh, det är hans, uh, vad blir det? hans tredje spel och uh, sen uh, vad kan man annat nämna det är, uh, musiken är gjord av uh, Ko mm. och uh, ja Ja, man är en. Alltså, det är väl ett tredjepersonseventyr. Du rider runt på en häst och besegrar kolosser genom att klättra på dem. Och så har du ditt svärd. Man kan väl säga att det handlar om. Man spelas som en kille som heter Wanda eller Wander i den amerikanska utgåvan. Han, trots alla varningar som han har fått, så rider han in i ett förbjudet land. Med sig så har han en ung flicka som heter Mono, som har dött tragiskt nog. För det finns en legend som berättar att om du lyckas besegra 16 kolosser i det här förbjudna landet, så kan du återuppliva den du älskar. Och han går då in med, med sig har har ett magiskt svärd. Och han möter en, ja, vad ska man säga, en högre andemakt som förklarar för honom att de 16 statyerna som han har framför sig, de symboliserar de här 16 kolosserna, som han, de här giganterna som han måste ta sig an i olika skepnader. Och det här magiska svärdet visar vägen och ja, det är typ det som är själva handlingen. Han ska ta sig an alla de här kolosserna. Spontan fråga som dyker upp direkt då. För de som inte har spelat det här spelet, hur ska vi på lättaste sättet kunna beskriva hur en kolossis ser ut? Förutom att de är väldigt stora, ungefär som en liksom jätte, en klassisk jätte. Jag skulle vilja säga att de ser inte organiska ut. Nej, jag, precis. De ser det är som lite... stora levande stenar statyer. Ja, precis. På något sätt. Nästan lite mekaniskt. Mm, mm. De ser ut som hus, typ. Och så har de då, ja, som sagt, de är byggda av liksom stenar och typ mossa och gräs. Som man, kan, man kan klättra på. Precis. precis. Mm. Och lite, ibland lite typ svart päls har de väl. Ja precis, då vet vi hur de ser ut och mm. eh, vad känner ni om spelet? Vad, är det, hur, hur, vi, kan, vi kan ställa den här frågan istället, hur kom ni först i kontakt med Shadow of the Colossus? Oj, eh, jag fick bara höra talas om det eftersom det förut när det bara fanns till Playstation 2, då var det ett spel som var svårt att få tag på. Och eh, i och med att jag är lite av en samlare så vill jag ha det. Så så klart. För att, för att det var svårt att få tag på. Och eh, jag kom i kontakt med det för att eh, mina kompisar som jobbar på game eh, hade fått in ett begagnat exemplar. Och alla de hade själva spelet så de sålde det till mig för 90 kronor. Oj, perfekt. Då, då blev jag jätteglad. Ja. Jättebra. Jag kan berätta lite om min första kontakt med spelet. Det var faktiskt eh, när jag var hemma och var sjuk en gång. Så såg jag en film, en i övrigt ganska dålig film med Adam Sandler som heter Rain on Me. <laughs> eh, där då huvudkaraktären spelas av Adam Sandler. Eh, han, han blir av med sin familj, de dör i 9-11-olyckan. Och eh, han spenderar då sin tid i en mörk lägenhet med att spela Shadow of the Colossus. Och då var jag nyfiken direkt när jag såg filmen för jag tyckte att spelet såg liksom helt fantastiskt ut. Då tänkte jag, så här, är det här ett, spel, är det ett riktigt spel liksom, eller är det något som är gjort för filmen bara? Um, men då, så, då googlade jag på det och liksom, det var nysläppt typ i Sverige Europa. Det var nysläppt när du såg den? Ja, precis. För, för det var ju då som det här spelet var helt fantastiskt i grafik mm. och så, man hade ju nästan inte sett någonting liknande då. Nej, det var det jag tyckte var konstigt mm. också för jag hade, aldrig, jag hade liksom inte hört talat om det. Mm. Så jag beställde hem det och sen så spenderade jag en hel vecka hemma från gymnasiet för att bara ligga och spela Shadow när jag hade jättehög feber också. Det, det, det, liksom... det gav dig några härliga drömmar. Det gav mig väldigt härliga drömmar. Jag tror att vi kommer in på det lite senare. Men eh, vad heter det? Vart ska vi börja någonstans med att spela Jag egentligen? Det jag finns inte så, nästan... så mycket att säga om det. Jag vill nästan att Axel berätta lite hur det var för honom att spela den här veckan. Det var ju nästan... Oj. Eh, då, då måste jag bara säga att jag, jag var på mitt landställe på när jag spelade det här. Eh, jag skulle vakta min fasterskatter för att hon åkte till Polen med min mamma. Och eh, problemet är att när jag kom dit så var hennes katter döda för att det hade hänt något mystiskt med hennes katter. Den ena hade typ blivit skjuten för det, den hade ett stort hål i nacken, vi vet inte exakt vad det var. Och den andra hade typ blivit förgiftad för att det var vad de trodde hos veterinären. Oh, samt nice. att den hade fått frakturer på ena sidan av kroppen ungefär som om den hade blivit överkörd eller någonting. Så vi vet inte vad som hände med katterna, men det kan ha varit något psyko som eh, bara tyckte det var kul att ha i hennes katter eller så. Samt att en pyroman, eh, Neighbor Next Door, hade bränt ner alla sina förråd och så på sin egen tomt för att han hade inte tagit sin medicin. Det är inte helt bekräftat att det var just han som hade gjort det Men det är väldigt troligt att det var han Polisen Så där sitter också du där. alltså Själv och där, si i ditt hus. Ja, där, där sitter jag i huset bredvid Helt ensam på natten Och spelar Shadow of the Colossus Och den känslan var Man mådde nästan dåligt För att det var eh, Shadow of the Colossus ett så dystet dystert spel på något sätt. Verkligen. Helt sjuk historia, mm. för vet. Ja, det verkligen. låter ju helt, helt sjukt. Vilken eh, ja. hemsk upplevelse ja, egentligen. Det var kanske lite fel spel att spela just då, men samtidigt så var det ändå en härlig känsla även om man nästan mådde lite dåligt av ja. det. Ja. Men, men, men visst är det så med det här ja. spelet att eh, det är svårt för, för er lyssnare om inte ni har spelat det här spelet, det är svårt för oss att förklara den här väldigt kusliga känslan som spelet liksom omgiv blir omgivet av. För att trots att det hela tiden är det är hela tiden dag i det här spelet så liksom det alstrar mörker. Man är så ensam. För en, någonting som man bör notera det är att det finns inga andra fiender i det här spelet förutom kolosserna. Det finns några enstaka ödlor och ormar men det är ingenting som vill döda dig. Det är inget som vill döda mm. dig. Så du rider ensam på din häst i det här öppna och karga landskapet. Helt ensam. Det är också ett väldigt stort landskap. Det, det finns ju liksom många platser i spelet uh, i, den här stora, eller i det här förbjudna landet. Då, som, liksom, som man egentligen aldrig behöver åka till. Det är bara stora liksom fält som bara ligger och öppnar sig för när du kommer dit. Men det finns ju som liksom ingenting att göra där. Du kan liksom hoppa av hästen och gå och titta runt omkring. Och... Och sådär. Och jag har utforskat spelet ganska mycket, för jag har spelat det många gånger. Och det finns liksom inte så mycket hemligheter i spelet. Det är liksom, man tänker så, åh, oh, här är ett stort fält där det inte finns någonting, det måste finnas en hemlighet här någonstans. Men det finns inte så mycket sånt, det är mest bara, det finns bara där för, för sakens skull liksom. Och det är otroligt häftigt, för det finns oftast inte i spel. I Zelda är det oftast, om man ska jämföra det med Zelda så är det ju mycket att varje plats har en funktion på något sätt. Att du ska dit för att göra någonting någon gång under spelets gång. Men här är det liksom, det är bara så ängsligt och dött och, och vackert, på något sätt. Det här landet ska ju vara ett land där ingen människa har satt sin fot på över flera tusen år. Och det märks verkligen för det, det känns nästan som att hela stället är i vila förstår ni vad jag menar, ja, det är, ja, när jo, du absolut. kommer dit så ser du spår av en gammal civilisation och det är, det är så öde och kusligt det är, I, det är ingen som har varit där på tusentals år sägs du. Jag, jag tycker faktiskt att de har fått till det väldigt bra den här kusliga ensamma känslan i det spelet, Verkligen. det är helt fantastiskt mm. jag tycker att det är intressant också för att det, det är ett spel som, som liksom man, får, man, man, man blir så engagerad i det Fast det ens finns en story. Alltså du, du, du har bara, du kommer in i spelet och har ett objektiv. Alltså ett objekt, Du ska det här ska du göra. Det är allt du vet. Du vet liksom inte speciellt mycket mer än det. Nej. Var kommer man ifrån? Vem är man? Vem, vem är hon? Vem, vem är man? man liksom, vad är det för svärd man har? Man vet knappt någonting i början av spelet. Det är nästan som att de detaljerna är överflödiga. Du behöver inte veta det. Och ändå tycker jag, jag vet inte om ni har lagt märke till det, men... I andra spel brukar man liksom få tid att öva och som spelare så utvecklas du gradvis till att bli bättre och bättre. Du får bevisa hur, du, hur bra du är på bossar och sånt. Men så övar man ju ganska mycket på fiender emellan. Men det här spelet saknar fiender förutom kolosserna. Men jag tycker ändå att spelet gav dig möjlighet att öva. Det var lite små slutningar man skulle hoppa upp och lära sig klättra och alla de här teknikerna. Vad tyckte ni? Tyckte ni... Mm, jag tycker också att svårighetsgraderna på kolosserna ökade ganska jämnt så att den första kolossen var inte speciellt svår men nästa koloss var lite mer klurig och listade ut hur man skulle hoppa upp på den och hitta den svaga punkter och allt sånt och så blev det svårare och svårare och den sista kolossen var ju faktiskt, den tog mig typ tre timmar att klara. Den var svår Den var Jo men det är ju det för att man tänker så här: Ett, ett, ett annat spel hade ju varit så Då hade du haft som sagt fiender Och kanske du haft någon så här fetch quest Du ska hämta någonting och rida tillbaka någonstans Och lämna någonting Men här är liksom att här är ju bossarna liksom allt Så att Det här spelet tar ändå liksom, Första gången man spelar så tar det ganska många timmar Bara för att man, du måste liksom lära dig Att klara av en boss vi har liksom, till exempel fram mot slutet av spelet så har vi den här jättestora, som ser ut som en apa nästan. Eh, och han är liksom, han kan vara väldigt svår att få ner och man kan hålla på i flera timmar, jag minns att jag satt kanske tre timmar på den första gången jag kom till den liksom för att jag måste lära mig hur den rör sig, hur den reagerar när jag skjuter en pil på vänster axel eller höger axel eller liksom hur jag ska utnyttja omgivningen till att ta mig upp för han är gigantisk den här killen, och jag kan liksom inte klättra upp hela vägen liksom eller som den här flygande kolossyn som vi möter vid ett tillfälle. Den ute i öknen där. Det är också så här, först måste du, för hans svävar ganska långt upp i luften. Så först måste du få ner honom på en marknivå. Och sen hitta ett effektivt sätt att ta sig upp på den. Och sen så lyfter den ju upp i luften igen. Och då är, du liksom, då är du ganska långt upp i luften när du möter den. Och liksom ska försöka få ner den här racken. Det är också så här, jag gillar sättet att, att det är... Um, att de har gjort det på det sättet att det är inte så solklart hur du får ner alla kolosser. Det, det är lite problemlösning faktiskt. Det, det, det. det, det är jag det. Tycker är jag tycker också det. För första bossen kan man ju säga att då ska du bara klättra upp. Då är det ganska solklart. Men i takt med att du blir bättre och bättre och du kommer längre in i spelet. Då är inte problemet att du, att du ska liksom... Ta sig Vis det svåra är inte att döda den Utan du måste komma på lösningen Att komma upp på den Det är det som är det svåra Och i början som när du möter första kolossen, Då är du ju typ livrädd för den. Mm, då sig, men... tycker man att den är enorm Precis. Ja verkligen Men det, det som är intressant är att Modet hos dig som spelar Ökar ju också I takt med att bossarna blir större Och större och större så att du blir ju liksom, när du kommer fram framåt slutet av spelet och möter de här jättestora då känner du ändå så här manad och du vill ge det på dem. Det här klarar jag av. Ja, precis. Du är inte rädd för dem längre utan du vill bara få ner dem där. Liksom. Men jag tänkte att vi kunde prata lite om vilka våra favoritbossar är och vilka vi ogillade. Eller vilka mm. som mm. påverkar oss mest. Mm. mm, absolut. Jag kan ju börja med min favoritkoloss. Den tyckte jag faktiskt var den här stora sandormen. Om ja. ni kommer ihåg den. För att den, jag tyckte det var så, den var så läskig. För att den, den kom mot den så himla fort. Och man red med hästen och man blev jagad av den. Så man fick nästan lite panikkänsla när en enorm koloss i sanden liksom jagade dig. Och så ska du på något sätt lura den. Den var för svår. Så att den, ja, den var ganska svår. Måste... Ja, det var den första som jag faktiskt dog på. Och dessutom så är det inte... För där måste du ju ha hästen med ja, där hästen, ha hästen heter Agro. Och vi kanske ska nämna Agro. det också, att det som jag tyckte var intressant med Agro, hästen i spelet. Det, det är en hon vad heter det? En honhäst. Vad heter honhäst? Ja, det är, en, det är en kvinna. Det är en, det är en, tjej, det är en tjejhäst, mm. kan vi dra streck under. Alltså det jag tycker är intressant med Agro är att normaltvis när du spelar ett spel- där du är en person som ska rida, då känns det ofta som att när du sätter dig på hästen så, blir, så styr du hästen. Här känns det fortfarande som att du spelar som Wanda. Verkligen? Du, ja, och att du liksom du styr fortfarande honom och du styr hans. Du manövrerar fortfarande honom, men hästen har liksom fortfarande lite av en egen vilja. Absolut. Du styr det liksom aldrig hästen. Precis. Från... Den rör sig inte den, den är lite direkt... intelligent, faktiskt. så att Om man springer mot ett stup så behöver man inte svänga. Det gör hästen åt den för den är tillräckligt smart att veta att du ska inte ner för stupet. Precis, och ibland kan det vara otroligt frustrerande. faktiskt. Jag har väl skrikit ett antal gånger på ja, den där förbannade hästen alltså. Jag måste faktiskt säga att ibland så släppte jag bara spaken och tryck på X för att ge den fart och sen så typ höll på SMS samtidigt. Ja. För att uh, den skötte själv. Jaha! Ja. Den är ibland, jag så är det... ibland så var <laughs> den ju dum men det fungerade faktiskt nästan bättre att bara låta den göra som den vill. Mm. Ja, men det, det är lite sant det du säger faktiskt. Men jag tycker att det är intressant och man kan sitta där och svära på den hästen. Men <laughs> samtidigt så, så känner man så att jag spelar ju fortfarande som människan på hästen. Jag Exakt, ju det är väldigt ja, unikt ja. om man, styr man styr tänker efter. Men vilken var din eh, sämst... Eller vilken gillade du minst? Har du eh, mest problem med? Oj, eh, de som jag gillade minst skulle faktiskt vara... Alla andra. <laughs> <Skoj>. <laughs> Nej, eh, det finns en som jag egentligen inte hade någonting emot men som jag tyckte var väldigt läskig och det var den här eh, kolossen under vattnet Åh, oh, <laughs> nu riser jag oh. den, den där, Jag gillar inte djupt vatten jag tycker det är jätteläskigt och då liksom, när jag såg den här kolossen under vatten, jag, jag utforskade verkligen alla möjligheter innan jag faktiskt hoppade ner i vattnet efter den för att jag var så rädd för att bli uppäten av den jag bara, ja. nej, jag vill inte så jag försökte med allting annat som jag kunde tänka mig. Och sist så tog jag mig i kragen och bara nej, ner i vattnet. Och like då var det, det som var det rätta liksom. Helt ärligt så blundade jag när jag hoppade ner faktiskt. Mm. Jag var så rädd. Så jag vet exakt vad du menar. Mm. Sen, Mörkt vatten utan botten. Oh. Sen så den absolut svåraste, förutom sista bossen. Men den var svår för att jag inte jag visste hur jag skulle göra. Jag tar det alldeles strax. Men det var den här sköldpaddan Den enorm sköldpaddan ja, den, för är... den, den var så aggressiv. Ja, den och är inte rolig. Den, den, var lite läskig också för den, den, var ganska snabb och man jagades på hästen då av den. Så den skjuter ju också. Ja, precis, den sköt och det var svårt att undvika det där så att uh, man förlorade snabbt liv Och man visste inte hur man skulle göra så man fick lite små panik. Var shit, men uh, den var, den var kul men den var läskig och mm. den var svår också. Jag hade också problem med den mm. faktiskt. Den, det, är väl, det är väl din minsta, alltså den du tyckte om minst också? Ja, mm. faktiskt. Man kan bara förklara, det är typ som en stor sköldpadda som kommer ut på ett fält med en massa gejsrar. Mm. Och du rider, det är du. du kommer inte lyckas om du springer, så du kommer rida på den här motvilliga hästen och försöka locka sköldpaddan så att den står över en gejser. Det var lite jobbigt faktiskt. Så det var väldigt jobbigt att få hästen att zigzacka liksom framför för att man skulle liksom lyckas dodgea de här skotten ja. som han sköt ut. Mm. Mm. Det var väldigt jobbigt. Vilken var din favorit då? Den som du tyckte var roligast? Jag gillade nog den uppe i himlen faktiskt. Ja, den, som, den största faktiskt. Ja. Den är den största. Är den den största? Jag tror att det är den längsta i alla fall. Ja, den är den, den, den längsta, längsta ja. men inte sista den är största. Nej, jag tror Nej. att den här är längre på höjden eller bredden. Blir den, för det är ju som en orm som flyger Ja, i... Längd, ja. ja. ja. längden Den är ja. längst, igen Den mm. tyckte jag om faktiskt. Väldigt mycket. Ja, det känns episkt att ta ner den. Eller hur, alltså Det känns riktigt, riktigt kul häftigt. Och det är lite på något sätt skönt Att den inte attackerar på samma sätt som Många andra kolosser gör Utan du kan ta din tid och försöka skjuta sönder de här blåsorna som sitter under magen ja, på den precis. så att den dyker ner och sen kan du liksom hoppa upp, det kändes väldigt episkt. Jag tycker nästan lite synd om den för den gör ju liksom inget motstånd Nej. direkt, den kan inte göra de flesta, kolosser, de flesta den... kolosser gör ju motstånd, ja, men den här gör liksom ingenting. Den bara svävar runt i luften. Den är bara så här, inte... okej okay, här är jag, oj, aj vad gör du typ sådär, det är, man, <laughs> man, ja, man tycker lite synd om den liksom, ja. för den, den, är, den, är liksom, den gör ju ingen, gör ingen skada på någon liksom. den kan väl knappt skada den. Jo, den kan nog skada Eller jag vet inte, det är väl om man skulle ramla ner från ja, den Ja, det är väl ja, typ. Men om man står rakt framför den när den åker mm. Ja, då skadas man ju också Ja, också. det gör från det träd. Det var ganska svårt att ta sig upp på den också Jag det tycker hade jag också svårt det... att timma med hästen mm. Och jag tror så här för mig som är ganska ovan med sådana här spel Som tar mm. längre tid Bossfighter som tar nästan en timme och klar Om inte mer mm. Det här var väldigt frustrerande för mig Den här och sköldpaddan det bör noteras att de har ju andra mycket coolare namn, men de har inte vi Nej, Vi kallar, orkat... dem... Ja, vi kallar dem för hunden och apan och ja, raken och... Oftast har de en relativt tydlig och uppenbar form av ett djur. Då. Mm. Så den här kallar vi bara flygande ormen. Typ. men Så jag tyckte att jag var jättedålig. Jag kommer ju inte upp på den här sketna fågeln, liksom, eller ormen. Men Robin förklarade att det tar tid mm. Det ska göra det Det är ju liksom, hela spelmomentet Det är ju att lära sig att besegra bossarna För det finns inget annat runt omkring du kan göra Nej, det är liksom. det som är spelet mm. Och hur fattigt det än låter så är det väldigt givande Det är otroligt skönt När du tar den här bossen Det hade varit mycket, mycket fattigare Känsla om det hade gått på tio minuter mm. Nu känner du verkligen att Jag har besegrat en koloss Inte bara en boss i ett spel Ja, men jag, jag håller med er lite där. Alltså de, den som jag tycker minst om, det är faktiskt sköldpaddan. Eller den, den som du möter ute vid gejsarna. Jag, jag har liksom aldrig fått till ett mönster hur jag ska få ner den där. Det finns liksom inte. Och sen den som jag gillar mest, det är nog... Det är en thai, skulle jag säga. För jag gillar ju den här draken som flyger runt i öknen Den är as -häftig. Men sen gillar jag även den som du möter på den här stora, eh, det här stora liksom, berget mitt ute i vattnet. Den som har som ett svärd typ. För det jag tycker är så häftigt med den, det är sättet du kan besegra den på om du är lite duktig. Det är att den här killen han är gigantisk. Och du ser nästan inte ett sätt hur du ska komma upp på den här bossen. För den är så hög och den har långa ben och det finns ingenting att klättra på. Det finns ingenting att få fäste på där. Så att han har ett, som ett gigantiskt svärd. Alltså jättestort svärd som han liksom slår ner i backen, du Och då ska du liksom klättra upp på svärdet. Och sen upp på hans arm, upp på hans axel och så vidare. Men det jag har sett folk göra... Det är att de ställer sig på svärdstoppen Och sen när han svungar upp svärdet upp i luften Då kan du liksom få Den medvinden du behöver för att kunna landa på hans huvud Och det är det jag tycker är intressant med hela spelet Det är det sättet de använder den här. De har liksom byggt en sån intressant fysik Som du, som du med lite träning kan lära dig att utnyttja Liksom att ifall de, det är liksom, du För att när du hoppar ifrån en plats eh, Om du ser att du står på en koloss som att stoppa den axel och den börjar röra på axeln och du hoppar av då får du ett, ett momentum av axeln liksom, att du får liksom en fart därifrån så att, att lära sig utnyttja den kan du klara bossarna hur snabbt som helst. Men det kräver väldigt mycket träning. Ja precis. Det är det jag tycker är så otroligt otroligt väl gjort. Själva fysiken och aerodynamiken som, som man kan använda som man kan lära sig utnyttja. Jag skulle nästan vilja säga att man måste lära sig utnyttja den mot de sista kolosserna för att de är väldigt svåra och man tappar greppet ifall man inte lär sig att utnyttja sådana här små trick som att man kanske när man ska klättra neråt att man istället släpper och faller och sen tar tag igen och sådana saker för att annars så står man bara där och klättrar runt och inte kommer någon vart för man slängs runt när kolossen rör sig och så. Mm. Och, det kan, det så? Mm, och det det så? och det är... Någonting som man ändå måste lära sig, det blir ju svårare och svårare, mm. och om man inte har behärskat det här i slutet så kan det bli lite svårt, Ja, precis. Det precis. är som mot allra sista kolossen, då är bokstavligt talat där man skulle klättra, där typ hoppade jag mig fram mm. och så. Du lärde dig det? Ja, jag lärde, mig, gång, liksom. jag lärde mig spelfysiken väldigt bra tycker jag, och det var, mm. var nästan ett man krav. Sig, för... Man känner sig skithäftig när ja, man lär sig verkligen kan hoppa. liksom på den här bossen som du pratade om. Den tyckte jag blev svår för snabbt. Det var egentligen bara tredje bossen. Ja, den med svärd, Ja, ja den med svärde. Den var, svär. den var så svårare. sjukt svår och där blev jag jättemodfälld. Men det var bara att bereda sig för att det skulle komma mer. Men en sak som jag tycker att det här spelet är, vilket många kanske tycker är bra. Men det är också negativt, det är att det är väldigt oförlåtande. Det finns ett sätt att ta ner en boss. Men som sagt, du kan utnyttja spelets fysik till att ta ner den på andra sätt, men misslyckas du med en, den del som är mest, uppnår mest klimax, då är du nästan körd. Jag tänker då att till exempel på katten. Den som vi kallar för katten. Vi kallar den för katten, Oj. den du skrämmer med eld. Vet du Just det, är? jo jo, det vet jag. Fast, då hoppar man ah. först över en liten avgrund och den här katten då, den är inte så jättestor. Det är, nog de, det är nog den minsta. Ja, precis. Eh, den är väldigt aggressiv. Och då hoppar du upp på en pelare som har ett kar av eld. Brinnande kol, sådär. Och då hoppar han in i den här pelaren så att det ramlar ner. Eh, en pinne, en brinnande fackla typ. Ja. Den plockar du upp. Där var det osäkert hur man plockar upp någonting. Ja, där kommer jag ihåg att jag bara hur, hur gör jag? Ja, du har aldrig plockat upp någonting i det här spelet förr. Så, så testade jag alla knappar och stod där som ett fån. Exakt, och så måste man dodgea kattens ja, Men med eld i handen så kan du i alla fall få honom att backa och till sist ramla ner. Och där måste du hoppa på honom. Det misslyckades jag med första gången. Jag gjorde också det faktiskt. Och jag hamnade och det längst ner. Jag blev jagad av den och jag fick typ panik för att jag var tvungen att springa hela vägen tillbaka tills den spanade där uppe. Exakt, jag ens, med. Att du ens kommer på fötter är ju ett under. För ja, den, är liksom, ja. den är väldigt aggressiv, den tacklar Verkligen. dig till döds. Man kan säga ja. säga så här att så fort man får ett slag, då är du medvetslös i några sekunder. Och så fort du får lite medvetande, då har du kanske en... En tredjedel sekund mm. på dig att liksom dodge och hoppa undan innan han attackerar igen. Där var det bra att ha lärt sig att rulla. För om man inte kunde rulla, då gick det inte. Då gick Nej. det inte. Precis. Så jag satt väl och skrek i 30 minuter och bara <laughs> tog mig upp och bara. Aj, det här går inte. Och jag fick sånt. Alltså jag fick råspö. Den där katten mm. Spöskiten skiter mig. <laughs> men jag tog mig upp och så, så klarade vi det till, till, till slut. Till Men ja. det var inte kul. Mm. men på det sättet så är det här, det är väldigt oförlåtande. Jo, det, det, det är rätt intressant det, det ni säger faktiskt, för att det här är liksom ingen boss som är speciellt stor i storleken. Här måste du lära dig besegra den på ett annat sätt. Då genom att använda verktyg. Och som sagt, man blir väldigt så här paff första gången. så okej, okay, hur gör jag det här? För att det, jag har inte fått lära mig det här tidigare liksom. Men det, det är nog en sak som man lär sig rätt snabbt och då lär man sig att okej, okay, då, då kan jag liksom, kanske till nästa boss eh, lära mig att utnyttja Alltså saker i min omgivning, typ som liksom gropar eller, eller berg eller kanter eller stenar, väggar, allt sånt här skit. Att du liksom lär dig att okej, okay, så här kan man också göra. Det här kommer jag kanske få stöta på senare i spelet och det får man ju faktiskt göra också. Bara det faktum att facklan du håller i, att den lågan tar slut, den brinner liksom slut. Oh, den de kunde brinna slut alltså. Ja, det, det aldrig jag. Nej, det gjorde den för mig några ja, gånger. Ja. Så inte ens när det gäller det, på det momentet- så är de schyssta. Mm. För då står man där och känner sig skitkaxig- och mm, viftar hon... den där pinnen framför den där läskiga katten- och den backar. Och sen helt plötsligt står man där med en rykande pinne. Jaha. Får man, mm. Så måste man bara kuta bort och hämta en när mm. man blir totalt spöd En sak som vi måste ta upp också- i det här spelet. Det är ju den fantastiska musiken. Absolut. absolut den är, alltså den är verkligen... Det gör verkligen... Alltså jag kan säga så här. Nu ska jag berätta om det här när jag var sjuk. Jag hade ju som sagt köpt hem spelet. Jag var hemma från, från gymnasiet. Hade jättehög feber. Och jag tror att det var någon gång typ första dagen. När jag spelade det. Jag kommer ihåg hur liksom man ligger i sängen. Man svettas, man har feber. Och sen så, så kanske jag, jag kanske tog ner de två första kolosserna. Liksom. Sen kände jag så att nu måste jag sova för jag håller på att dö liksom. när man har feber och sådär. Jag, jag drog på soundtracket på datorn. Och så la jag mig i, i sängen för att sova. Och swish, så bara helt plötsligt så var jag liksom på en rygg, av en kolossisk rygg och klättrade och jag minns det liksom, det kändes så riktigt hur man, så här, hur man tog tag så här i, de här, i den här liksom gräsplätten och hoppade upp på ett huvud och så satt jag där uppe med ett stort svärd och sen så vaknade jag liksom så här och bara den här musiken är helt fantastisk. <laughs> alltså eh, vad heter kompositören Ko Otani har gjort ett otroligt bra jobb. Som, kanske... kan, som kan få mig att drömma sjuka drömmar av det här. Man kanske ska rekommendera den här musiken till folk som har dåliga drömmar. Alltså. <laughs> ja men typ. Alltså, man, man, jag, och det roliga är roligt också att jag har en kompis som också spelade spelet. Men han också var, hade hög feber. Han drömde exakt wow. samma sak. Han drömde wow. också att han klättrade på kolosser. Och det var helt sjukt. Alltså den här musiken är verkligen så här att man... Den är så dramatisk. Det är, Orkestermusik då ska man ju säga Och den är otroligt dramatisk och den anpassar sig Väldigt mycket till varje boss mm, Tycker jag mm, Och sen så ändras ju temat också när, när du får in första smällen på bossen Då ändras den här musiken till en väldigt mycket Gladare och tjoigare melodi liksom att, Och då känner man verkligen så att, nu, nu, nu tar jag den här jävlar Nu, nu vinner jag liksom nu, nu får jag ner den här Precis, den anpassar sig efter varje moment Precis Du känner att du gör progress liksom Ja för att när du till exempel i öknen där, när du är på den här äh, draken som flyger ovanför där och då är du långt ner till marken och så är det dramatisk musik när du är på den men så fort du trillar av den, då går du tillbaka till det här lugna fiolspelet som bara ligger liksom och, och bara drar i bakgrunden så här och så ser du den här draken svepa iväg långt bort så här. Nu har vi kallat den ormen, fågeln och draken. Vi menar alltså kolossen som man möter ute i öknen. Falax heter han. Falangs balans, ja draken ormen den flygande <laughs> grejen i ökten i alla fall den som är den som är typ och jättestor eh, sen ljudeffekterna vad kan man säga om dem de är, liksom, de är bra tycker jag och jag, jag tycker jag tyck de är jättebra jag tycker att det är, det är intressant också för att det är ju faktiskt lite dialog i spelet speciellt fram mot slutet eh, och det är ju liksom ett hitta på språk Just det, det måste vi ju ta upp hur kan man närmast beskriva det? Det som typ baklänges-latin. Jag tycker det låter som japanska baklänges. Man hör att det är japanska röstskådespelare. Ja, men det är... Som säger allt det här. Men det låter väldigt släpigt och... Ett baklänges-språk, helt enkelt. Mm. Jag undrar lite hur man kommer på ett sånt där språk. Har de liksom... Kommer på de här orden själva försökt göra ett eget alfabet. Jag tror jag det. Om man har nog bara gör det. är random. Väldigt bra. Ja, men det låter ju ändå. Det låter inte tillgjort, det låter verkligt. Det bygger ju även på mystiken. Också. Ja. Alltså, det för att hela spelet har ju en sån otrolig mystik kring sig. I och med att man typ inte vet någonting om världen man befinner sig i. Så att jag tycker att det är liksom. Det spelar bara på det här att det fortfarande känns otroligt, otroligt mystiskt. Exakt. Det känns som att hela det här spelet liksom andas, att andas den här mystiska känslan dialog och liksom, det känns så överflödigt så onödigt, man behöver inte det man Nej. behöver bara veta sitt uppdrag sen självklart i slutet så får man ju veta mer om vad som har hänt men även då så får man inte alla detaljer och det är så de har valt att göra det här spelet, du ska själv få undra vad som hände de har gett den ganska mycket ledtrådar och sånt där men man behöver inte veta mer och det är det som gör det till ett sånt bra spel det är ja. helt otroligt man kan inte säga mer än det Nej, när, när folk frågar mig ifall om jag spelar Colossus så brukar jag liksom säga det att ja det har jag gjort flera gånger och jag brukar säga att det är, det är lika mycket en liksom bara en stark stark upplevelse som det är ett spel det är lika mycket så här bara och, och att ta in ta in det du är med om, ta in det du spelar liksom, ta in platsen och mystiken och musiken, och ta in allt det där för då, då blir det verkligen någonting som är så mycket större än bara ett spel tycker jag och det är som, det är som du sa Axel det där, att när du var ute i, i stugan och spelade du själv att liksom, det, det, man blir verkligen så här tagen av det mm, precis, och jag måste ändå säga att det, det här spelet, även om det inte är så jättelångt så har det jättemycket återspelningsvärde. Absolut. Det är ett spel som man kan plocka upp och spela om och om igen. Dels för att det är ett jättehärligt spel att spela som man kanske inte mår bra av ifall man är på mitt landställe som jag gjorde, men det är ändå det är ändå kul och det är mm. spännande. Det ger en härlig känsla. Verkligen. Och eh, dessutom finns det ju också sådana här saker som eh, olika svårighetsgrader och eh, Olika sätt att besegra kolosserna och eh, time trial och massa sådana saker. Jag sa till Robin innan vi åkte hit att det känns, det känns nästan tragiskt nu när man har spelat klart spelet. Mm. För att man sitter där och det känns nästan sorgligt. Man sitter där med en känsla att nej det får inte vara slut. Det är helt sjukt. Som att man har sett en sån bra film som man bara vill se om och om igen. Men man vet att man, man kan inte se mer än det man redan har sett. Förstår ni vad jag menar? Ja. Det är, så ser man liksom i slutet alla de här döda kolosserna som man redan har besegrat. Och, ja, men det är en sån tung känsla på något sätt. Mm. Det påverkar det, den enormt. Man kan ju också spela. Köper man den här uh, Playstation 3-utgåvan hård -utgåvan, då får du ju även med Ico. Uh, som är... Vad man ska säga, det är utspelat i samma universum. Det är inte alls, lika, det är inte alls likt Kärl av The Colossus i rent sättet du spelar det. Liksom, men det är en i samma universum. Liksom. Samma miljö på något sätt. Ja, det kan sätt. man säga. Det är estetiskt påminner det om Kärl kolossus. Colossus. Inte lika mörkt? Nej, det är det inte. Men, men det är ändå liksom en liknande upplevelse skulle jag säga. Även fast jag tycker att Kärl är ljusår bättre. Och sen kan vi även hoppas att, uh, att uh, vad heter det? Team Iko får, uh, får ut The Last Guardian någon gång också som ska tydligen vara det tredje spelet i samma universum. Det har väl varit ungefär lika länge utveckling som uh, Final Fantasy 13 Versus som ja. nu är 15. Precis. Precis. Det har varit ja. ut, utvecklingsstatus typ forever. Så att, uh, men det är ju bara för att jag hörde att uh, producenten där uh, designen och the director av The uh, Colossus och Ico att han har slutat på han, han, han frilansar ja. nu mer så han, Men just nu så har han väl sagt Att han jobbar med Team Ico Och, eh, och Sony bara för att han vill eh, Han vill få klart det här spelet liksom. Men när vi får se det Det vet vi inte, det är väl typ listat Som en PS4-titel nu, tror jag Har det officiellt blivit bekräftat? Jag tror det, jag är inte säker De, de sa mm. ingenting om det i. Jo, han som är talesman för Sony Gick ju ut efter E3 Och sa att eh, spelet just nu är Helt lagt på is men sen så fick, inte. Nej, men sen nej, fick han, inte han fick ju gå ut Med ett nytt pressmeddelande Ungefär en timme efter Där han sa att nej, nej, nej Spelet är i full utveckling Så att det var ju någon som Såg det där och läste det där Och, och liksom, Någon inom team IK Eller Sony någonstans Som sa att nej, men det där stämmer inte Vi jobbar på det för fullt just nu mm. Så att det blir jättekul att se Men nu vet jag inte om du sa det här i början Men kan man säga att Ico är en Spirituell uppföljare? Eh, ja, Till, det blir snarare tvärtom i så fall att Shadow of the Colossus är en spirituell uppföljare. Eftersom det kom senare än Ico. Om inte jag Ja, jag håller inte med. Jag har läst många teorier om det där också. Jag tror Shadow of the Colossus utspelade sig för. Ah, jo, jag menar, mm. med, jag menar det alltså, när det släpptes. Ja, jag jag Ico släppte det det sig för. precis. Ico är ju det första. Ja, ja. mm. ah, nej, jag menar kronologiskt mm. i ah, det universumet. det sig i samma universum. Det gör det. Vi har tror... inte spelat ah, iko så... Det gör det. Men eh, jag läste en intervju med eh, Mr. Ueda. Och han sa väl att, eh, att det spelar egentligen ingen roll vilken det som är uppföljare. Eh, eller vilken som är föregångare. Utan <laughs> det, är, ju, det, det är upp till dig själv, han sagt. Man, liksom. man kan ju hitta lite så här lösa trådar som knyter den i båda ändarna. Ja, precis. Så det kan vara vad som det, är, helst. Det är helt, egentligen. helt öppet egentligen. Eh, men... Eh, det är ju samma egentligen och The Last Guardian ser jätteimponerande ut och det ska bli jättekul att se. Ja, förhoppningsvis har väl den också någon anknytning det läraren ni Ja, det tror jag. Varför? Garanterat. Men ska vi kanske liksom avrunda här? Känner ni att vi har fått ur oss allt vi vill säga om det här spelet? Ja, sista frågan. Är det ett spel värt att spela? Absolut, Ja, det, det tycker jag. Är verkligen, det är mer än ett spel, det är en upplevelse. Och jag tror alla som har spelat det håller med för att det är nog ingen som blir besviken på det här spelet och det Nej. passar nog väldigt, väldigt bred publik jag, jag brukar säga att det är ett jävligt... När, när folk frågar mig så här ja. Jävligt? <laughs> när, när folk frågar mig, vad är Shadow, är Shadow of the Colossus? Då brukar jag säga att det är en jävligt, jävligt, jävligt mörk och dyster version av Zelda fast minus alla städer, minus alla fiender, minus alla borgar och gör bossarna jävligt mycket större bara Då har vi Shadow of the Colossus ungefär Ja, och, det är faktiskt, äm, det är stämde. Ja, och jag kan också rekommendera att man spelar eh, Playstation 3-versionen, för att Playstation 2-versionen har väldigt mycket lag i sig. Frame raten mm -hmm. droppar direkt när det blir mycket som händer på skärmen. Det blir väldigt, väldigt eh, några frames per sekund där, kan jag säga. Så det är värt att plocka upp HD-remaken, för då får du även Ico på ja, köpet. Ja, absolut. Eh, nej, men jag tycker att det, det är väl bra. Så. Vi rekommenderar Shadow the Colossus, absolut, som... Eh, ett av de bästa spelen på Playstation 2, laha. Mm, det tycker jag, det tycker jag. Och eh, ja, vi kör väl, nu ska vi snart köra igång lite musik här för er. Vi har valt ut tre riktigt, riktigt bra spelrelaterade låtar. Men eh, först har vi en liten, liten segue in tre eh, genom att eh, lyssna på vad då? Eh, Bossfight, är de som har gjort introt till vår mm. eh, podcast. Stort tack till Bossfight för att vi får ja, använda musik. Ja, Låten heter Flirt, Flirt, Oh, nu, nu kör vi! Bossfight tror jag. Som sagt, för att vi får använda deras musik i vår podcast. De kan ni hitta på Youtube och på Facebook. Det är bara att söka på Bossfight. Det är ett gäng glada killar som, som kör... Ja, kan man kalla det. för. Nu ska vi lyssna på lite mer musik. Nu när vi går in på dagens andra segment så har vi valt att köra lite skön spelmusik. Så att vi alla här tre har valt ut tre stycken låtar som vi skulle kunna säga är några favoriter. Kanske inte världens nio bästa låtar, men det är tre personliga favoriter som vi tycker är väldigt, väldigt bra. För den uppgiften är nog omöjlig, tror jag. Att Välj... välja ut ens tre topp. Ja, precis. All time topp går ju inte riktigt heller, för att ens spelsmuse... En alltså, den ändras ju hela tiden. Det beror på vad man känner för en Visst är det men så. Just, just nu liksom. Man kan säga att de låtar vi har valt, de har vi kanske... De har vi valt av olika anledningar, olika skäl. Det behöver inte vara den vackraste eller... Det kan vara den man känner mest nostalgiska minnen till, mm. det som har påverkat den mest. Det kan vara tre låtar som vi helt enkelt lyssnar på någon gång då då, som vi tycker är väldigt bra. Det behöver inte vara mer än så, vi behöver inte förklara mer än så egentligen. Nej. Uh, och uh, sen ska vi försöka uttala alla kompositörer också, och det är mycket japanska namn här så att bear with us, ni kanske, kanske inte riktigt att förstår de här namnen. Eller, ni kanske inte hör så tydligt. Hur jag, jag, jag ska i alla fall försöka uttala dem i alla fall. Alla japanska lyssnare är svärt oss. Ja, precis. Jag hoppas, att vi inte har, jag hoppas att vi inte har så mycket japanska eh, lyssnare dock. <laughs> eh, men i alla fall. Jag tycker att låter Axel i börja. Vilken låt är din första låt för ikväll? Eh, den som är min topp tre. Är ju då. Eh, calling från The World Ends With You. Det här i Shimoto. Uh, jag har valt den här låten eftersom att den är väldigt väldigt stämningsfull. Den, uh, den här låten spelas i bakgrunden när man springer runt i det här spelet The World Ends With You då, som utspelar sig i Shibuya, Tokyo. Och man springer runt och gör sina uppdrag. Och uh, det här är liksom den här standardmusiken när du springer runt i staden. Jag tycker den är otroligt stämningsfull och passar just den här atmosfären väldigt bra. Den var riktigt snyggt. Ja, men är det och det kändes, det kändes uh, Square Enix-pop. Precis. Det är ju samma skapare som Kingdom Hearts som har gjort The World Ends With Det you. märks. Det märks verkligen. Det kändes lite grann som Japans uh, svar på att Ryska popgruppen Tattoo lite grann så <laughs> I Men Det, det känns lite så här: det känns lite Kingdom Hearts fast lite mer street typ mm. så där. Jag tror säkert att det passar spelet. Jag har inte spelat det, men jag har sett hur karaktärsdesignen ser ut. Så att, mm. äh, Absolut, låt faktiskt verkligen. Um, ja, ska vi gå vidare här eller vad tycker ni? Ja, det tycker jag. Det cool. Nästa låt äh, har jag valt, och den är från Castlevania Dawn of Sorrow. Och det här är The Cursed Clock Tower. som sagt, eh, Cursed Clock Tower eh, komponerad av eh, Michihiro Yamane som vi såg på Castlevania koncern. Vad, vad tyckte ni? Mycket stämningfull och otroligt vacker. Jag tycker att det här var en typisk Castlevania-låt. Det var faktiskt eh, jag har inte spelat än. Eh, förlåt mig, jag ska göra det. Jag vet det, man måste göra det. <laughs> det <okay>. ja, precis. <laughs> Nej, men det den, här, den här har ju många, de, många alltså, grejer som gör... Eh, Castlevania-musiken till det den är och det är ju att den oftast har mer än liksom en liten slinga som upprepar sig själv Utan den oftast många delar liksom som den växlar emellan och det, ibland är det och, och sådär Det tycker jag, det, det gör liksom Kassavinas musiken Ja, alltså Kassavina det kör, det är väldigt, det låter lite som Vivaldi, den gamla kompositören Ja, det är väldigt melodiskt Nu kör vi Filippas <laughs> första låt Ja, jag har valt också en låt från Castlevania, Heart of Fire. Du talar det här rätt nu. Kunio Yamashata, som under många år gick under smeknamnet James Banana. Yes. Väldigt spännande. Verkligen. Och det var väl just det populärt på den tiden att, att spelskapare och sånt använde sig av synonymer. Ja, mycket möjligt. Mm. Ja, men jag har valt den här låten för att, för att vara åtta bitar så tycker jag att den är så sjukt välkomponerad. Alla melodier, det passar perfekt. Otroligt vackert, melodiskt och mörkt. Mycket mål. Ja, den här musiken tycker jag verkligen definierar eh, det som senare skulle bli eh, traditionell Castlevania-musik, så att säga. Mystery mm. liksom Zone. Det är mer än ett stycke, som vi sa tidigare där. Och eh, det är liksom det är den här mörka tonen och man känner verkligen att det känns som att man går i ett stort slott någonstans. Det är liksom den, den eh, mystiska... Det är valde. Ja, det kan man säga. Mm. Faktiskt. Ska vi, gå, ska vi gå vidare till folks eh, andra val? Ja, då går vi vidare tillbaka till Axel igen nu. Yes, jag har valt då en låt från Persona 4, I'll Face Myself. Four, I'll, I'll face myself, skriven av Shoji Meguro, ursäkta uttalet, och Akatsuki Katajo. Ukta uttalet. Som. <laughs> eh, det är allåt. We will not. <laughs> Jag har valt den här låten för att jag tycker att den är oerhört stämningsfull i just där den utspelar sig i själva spelet. Den heter ju All Face Myself som ger en liten hint på vad som händer. Den utspelar sig när man får liksom tampas med sina mörka känslor, sin mörka sida helt enkelt. Och ta i tur med den för att komma över sig själv liksom. Ja, jag tänkte på att det kändes... Man hörde att det är Atlas som mm. ligger bakom persona spelen Men om det är samma kompositör som The Catherine är det. Jag har ingen aning faktiskt. Det, det, lät, väldigt, det. det lät väldigt Catherine-igt. Mm. Liksom. Mm. vemodigt. Jag måste också säga att det var sjukt svårt för mig att välja en låt från Persona 4. Jag ville verkligen ha det för att hela Persona 4 är fyllt med jättemycket bra stämningsfull musik. Jag Men jag valde det. ändå den här till slut för att den är... Den var lite speciell ändå. Jättefin pianoslinga också faktiskt. Ja, och jättesnygg. Som sagt lite vemodig. Och... Mm. Ja, men det är väl lite kännetecknet av mm. såna här spel. De kan vara väldigt glättiga på många ställen och på många olika sätt. Men mm. gemensamt är ändå att de någonstans, någon underliggande ton är väldigt vemodiga. Mm. Mm. Ska vi gå vidare till din andra? Mitt nästa val är Main Title Theme från Metroid Prime. Theme från, eller main title theme heter, från Metroid Prime, skriven av Kenji Yamamoto och Koichi Kajuma. Väldigt um, spacig och alien-isk. Uh, man... Den är skitball. Ja, den är häftig. Um, lite så techno-ish uh, kan man väl kalla den. Och mm. Den är ändå lite, så här, lite scary och lite, lite läskig nästan. Mm, precis, precis vad jag faktiskt tänkte säga. Den av någon anledning påminner mig liksom Perfect Dark. Ja. Eh, jag vet inte varför, men jag, det var det första jag tänkte på när jag hörde den här låten. Den var väldigt space-influerad. Det var det första jag tänkte på när jag hörde den. Jag tycker den påminner om eh, ledtemat i den första Resident Evil-filmen. Ja, faktiskt. tycker jag att den påminner om. Mm. Ja, den är, jag väldigt, den är, bra. Den är väldigt ambient liksom, och den uh, sätter en stämning, ja, den sätter en bra stämning till spelet. Liksom, för i rymden kan ingen höra dig skrika liksom, och du är en tjej och du är <laughs> helt ensam. Och, och ibland har du knappt några kläder på dig, eh, om vi ska räkna med Zero Samus, liksom. Men eh, nej, är fantastiskt låt. Och, eh, nej, Metroid Prime är ett kanonbra spel i övrigt. Eh, då tycker vi att vi tar Filippas eh, nästa val. Ja, jag har valt SIDS-team från Final Fantasy 7. Steam från Final Fantasy, Final Fantasy 7. Nu är klockan mycket här. <laughs> skriven av... den Såklart skriven av Nobuo Uematsu. The one and only. Liksom. Det är... Ja, en av världens bästa kompositörer, Fantastisk musik. När jag hör den här så ryser jag. Det är såna minnen. Mm. Samma här, samma här. Och jag spelade den inte ens när jag var barn utan jag spelade den för något år sedan. Precis. Det är Som så jag... otroligt vackert. När man mm. hör den här så... Det är nästan som att man bereder sig för fight liksom. Förstår mm. ni vad jag menar men Man känner sig redo att ta sig an mm. Alla kommande bossar liksom. det är... Mm. Nu gäller det. Man blir pepp. Och speciellt när man, pepp. när man spelar spelet och liksom får reda på Sids där med att han är den misslyckade astronauten. Verkligen. Mm. Liksom, nej mm. ja, det är fantastiskt. Ja, det, är, det är verkligen en låt som påverkar mig. Och jag hade jättesvårt att välja. Jag, jag ville, precis som du med Persona, så ville jag ha med någonting från Final Fantasy 7. Och jag hade verkligen svårt att välja. För det finns otroligt mycket snygga stycken därifrån. Men... Ja, det här fick bli min tvåa i alla fall. Ja, precis. Och som vi kanske kan säga med en gång att det här segmentet som vi har nu om spelmusik kommer vi säkert ha flera gånger. Och jag kan garantera att det kommer dyka upp mer Final Fantasy-musik. Verkligen. Vi det kan finns... nog inte hålla oss därifrån. Det finns mycket i skivarkivet hos Square Soft Square Enix som är otroligt bra musik. Från här Umatsu. Från Umatsu framför allt. <laughs> Uh, vi går vidare till uh, Axelis sista låt för ikväll. Yes. Uh, det är från Xenoblade Chronicles: Engage the Enemy. HD-enemy från Xenoblade, skriven av en synonym som heter Ace Plus. Ace Plus? Mm. Det kände inte jag till. Nej. <laughs> Men eh, jag tycker i alla fall att den här låten, alltså den utspelar ju sig under ett tillfälle i spelet där det, allting känns så oerhört hopplöst. Och eh, man kan liksom föreställa sig huvudkaraktären där springa mot. Eh, The bad guy och eh, springa med typ svärdet till högsta hugg den här xenoblade då, och eh, bara skrika jämera! <laughs> som, <laughs> som betyder sluta på japanska. Och det här spelet det är helt fyllt med stämningsfull musik. Så det här var, det var i och för sig ganska lätt för mig att välja. För att den här låten är något speciellt just för att den utspelar sig där den gör och så. Så den ger mig ändå väldigt mycket rysningar längs ryggraden. Men det jag vill säga är att det här spelet också, likt Persona 4, är fyllt med jättebra stämningsfull musik. Och det är ett riktigt, riktigt bra spel också. Så för att göra lite smygreklam så spelar spelet. Ja, men det, det ska vi verkligen göra. Ja. just den här låten lät mm. väldigt explosiv. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Den, mm, den, den det var... hände saker hela ja, tiden. Ja, precis. men Det var inte en slinga som upprepade sig utan... Nej. Alltid något nytt liksom, ja, man, lite som sitt team, man blir pepp mm. liksom. Mm. Ja, det är mycket fina alltså, gitarrmelodier och, och mm. väldigt mycket fina fioler och allt sånt. Så att det, är liksom, man, det är verkligen en jättefin låt och det är som sagt inget tema direkt, ingen slinga eller det som direkt upprepar sig. Utan det är liksom ett, ett långt mästerverk liksom och verkligen alltså, jättefin soft rock den är här peppig med lite fjol det är, ja, men det är riktigt, riktigt bra spelmusik, bra val Axel skulle jag säga. <laughs> Tack så mycket. Uh, vi kör min sista låt för ikväll och uh, den låten heter Gangplank Galleon ifrån Donkey Kong Country. Nu har vi svängt klart nästan för kväll och eh, den här låten är skriven av David Wise, Evelyn Fisher Novakovic och Robin Beanland Jag vet inte vem av dem som har skrivit just den här låten men de har skrivit soundtracket eh, Det här är en låt som för mig eh, frambringar mycket nostalgi. Jag spelade spelat Donkey Kong Country jättemycket som barn och jag älskar det spelet och jag tycker att det är fantastisk musik. Alltså, alla baner i det här spelet har en sån otrolig vacker musik. Det är stor mellan den här, eller musiken till vattenbanorna, som också är väldigt, väldigt vacker. Men den här är liksom, det är mycket bas. Som basist så är det här liksom perfekt. Um, och det är en otroligt, otroligt svängig och skön låt. Och den passar verkligen slutet på spelet. Den är väldigt cool faktiskt. Mm. Det passar liksom hela temat. Man, alltså, att bara apa och springa. Ja, men det är det. Jag menar, men det passar liksom väldigt bra. Jag tycker att den här var väldigt överraskande För jag spelade ju också Donkey Kong Country Väldigt nyligen Och när jag kom till slutet Jag förstod inte riktigt att det var slutet Utan först när jag såg King K. Rool då, Utan jag blev så här förvånad, förvånad Jag trodde det skulle vara så mörkare Men den här var ju jättesvängig Och jag blev typ glad att den Det var sista bossen det var den rockig nästan ja, men den ja, är den ja. Det är liksom midi och mycket bas precis. Skithäftigt tycker jag Kvällens sista dans bjuder Filippa på i Ja, vi har kommit fram till min nummer ett. Jag har valt att ta en, en låt från World of Warcraft. Den heter Arthas, my son. My Son från World of Warcraft skriven av Russell Brower, Russell Brower Derek Duke och Glenn Stafford Ja, alltså vart ska jag börja? Det här, det här, när jag hör det här det ger så mycket minnen för mig jag tycker det är så atmosfäriskt det är så nostalgiskt och det är så dystert och kusligt på samma gång, jag tycker det är ett otroligt vackert mästerverk rent ut sagt om eh, Jag kommer verkligen ihåg den här tiden. Många säger att, att det slutade vara bra efter Vanilla. Innan första expansionen. Alltså. Men jag tycker faktiskt att The Lich King, Wrath of the Lich King, det var den sista bra expansionen. Jag älskade det. Jag tyckte det var perfekt. Jag tycker det låter väldigt mycket Middle Earth. Eh, fram, fram till att den här lilla pojkkören kommer in. Då blir det någonting... Helt magiskt faktiskt. Ja, det... Den är jättefin faktiskt den här datan. Ja, jag älskar den. Jag tycker den. Den symboliserar allt som är bra med just den här storyn om Artas Arthas, Arthas och hur han blev som han blev. Och det är som en fruktansvärt tragisk historia. Och man rycks verkligen med som spelare. Man... man kan inte släppa taget om det här. Och även om det är du och miljoner andra som liksom tror att du, att man ensam är den här hjälten som man omtalas om så känns det verkligen som det. Du vill liksom resa ut och göra allt det här liksom. Jag tycker också att... Alltså den här låten var väldigt vacker. Jag, jag... Jag hade inte räknat med att det här skulle vara ditt sista val, men det passar dig så himla bra, tycker jag. Som ja, person. Det, är, det är typiskt dig den här gången. Ja, det är faktiskt. Alla, alla vet att vi älskar på World of Warcraft. <laughs> så att, eh. ja, men inget illa om World of Warcraft. Det, det har ju lite bad, dålig stämpel över sig, men jag tycker Varkingan. ändå att det är ett väldigt bra spel. Orsaken till att jag inte själv spelar där för att jag inte har tiden att lägga ner på det faktiskt. Det är jag samma som... har, Jag har spelat det och jag tyckte det var jättekul att spelade det. Jag är De flesta också... brukar säga. Det, att ja. anledningen till att de inte började är för att de antingen inte har tid eller pengar eller att de, de vet om att de skulle fastna i det. Ja, men det är som Jag jag, jag, skulle inte, jag har inte spelat mycket World Warcraft jag skulle nog inte våga det för jag skulle nog fastna och då skulle inte jag ha tid att spela någonting annat. Nej. Det var så, när jag spelade World Warcraft jag hade inte tid att jag spelade ingenting annat än World Nej. Warcraft. Faktiskt. Då är det ett bra spel. Ja, ja. Det, är det, det är ju. Det är ju valuta för pengarna, visst. Mm. Man köper inget annat. Nej. <laughs> det här får väl kanske runda av dagens äh, avsnitt. Äh, jag tror att äh, det här med att vi spelar spelmusik mm. äh, tror jag kommer att komma tillbaka flera gånger. Definitivt. Och, äh, det är en sån stor del av vår, våra spelupplevelser ja, också. Absolut. Vi är väldigt noga när det gäller musiken. Ja, som mus som att vi, du och jag, Filip, är ju musiker annars också. så att det är liksom, man, man tänker väldigt mycket på musiken och sådär. Ja, ska vi kanske avsluta och ska spela nästa avsnitt? Ja, jag tycker det faktiskt. Eh, vi ska gå tillbaka några år eh, till Playstation eh, 1 eh, glansdagar och spela en eh, klassiker från Capcom. Vi ska spela Resident Evil 2. Biohazard 2, Bio uh, Resident Evil 2 i alla fall. Uh, och uh, i segment två så hade vi tänkt ha en liten zombie survival strategy ish. Uh, i alla fall, vi ska ha en liten zombie special. Uh, den första tror jag. Vi kommer ha en liten följetong av zombie specialer så att säga, men uh, vi kommer prata om hur uh, vi skulle överleva en uh, zombie katastrof. Ja, precis. Vi är, man kan ju säga så här, att vi, både jag och Robin vi är Alltså, vi är sjukt intresserade av zombies. Vi är riktiga zombiefantaster. Precis, och jag tror att eh, det här blir liksom vår lilla guide till zombieapokalypsen. Ja, och vi kommer ju utgå från vår lägenhet, eller hur vi ja. bor liksom. Men, Hur man ja. hittar vapen, hur man ska spara mat. Precis. Eh. Bra tips inför den mycket möjliga eh, zombie outbreaket. Precis, man vet aldrig när den kommer, eller hur? Den det? kommer. Man vet aldrig när den kommer. Nej, det är sant. Mm. Mm. Um, <laughs> vi ska tacka Axel för att du ville vara med då. Tack ja, så verkligen. jättemycket. Det tack var, så mycket. Det var sjukt kul att vara med och uh, det ska bli väldigt kul att höra sin egen röst. Ja <laughs> precis. Och jag tror också att du kommer komma tillbaka fler gånger i år. Mm. Ja verkligen. Spännande. Ja precis. Så att uh, tack så jättemycket till alla som har lyssnat. Och uh, Filippa, hur du brukar vi avsluta? Ni hittar oss på facebook.com Slash paripixlar Vi har även en blogg paripixlar.blog.se Men vi finns även på iTunes nu också Paripixlar Inte så svårt Nej. Glöm inte att kommentera, gilla, dela Allting, allt ni säger Det är jättebra för oss Tack för att ni har lyssnat Ja, Tack så jättemycket, ni får ha det så jävla bra mm. Ja. Hej då. Slänger vi ner den här permen på golvet. Så, nu är vi klara. Good job. Bra jobbat Tony. High five. Ja. Många high five. Shit. Ja, nej men det är bra, det är du får klippa lite. Ja, jag ska klippa ja, lite. det är i början så måste man nog klippa en del. Ja, nej, men det går att göra. Det oh, mm. Det är väldigt det låter lite som Vivaldi, den gamla kompositören. Det är väldigt mycket väldigt melodisk. Oj, ta ja. bort ja. Vi ska också säga... Ja, Vänta, men förlåt, jag, jag, om... nu, nu, nu Men nu är jag ändå inne på det Jag måste bara klippa ut en grej. Som jag måste klippa in... Ja, som jag, ja, jag... måste bara klippa in det här också. En grej den jag säger...